На Витоша през май Един от чудните дни на май е Небето е чисто синьо Ранно утре Витоша е вече позлатена от слънчевите лъчи Всичко е свежо и радостно около нас Шумен птичи концерт в близката гора Упражненията са завършени Група се е събрала около учителя на полянката. Става въпрос за смъртта. Учителя казва. Когато някой умре, хората виждат само пашкула, а пък самата пеперуда си ходи по светята радостно, но нея виждат и оплакват пашкула. Въпрос какъв е смисълът на живота? Великата разумност изисква от нас това, което ни е дала да прорасне. Във всеки човек са вложени разумността, доброто, красивото. Един човек е глупав, защото не може да прояви разумността. Не, че не е разумен. Например, в пустинята един зародиш не може да се прояви, защото няма условия за това но ако има влага и прочее, той ще се прояви. Божественото вложено в човека трябва да се развие. То не трябва да остане така. В човека има велики дарби, които чакат своето развитие. Даже и животните имат много повече дарби, отколкото подозираме. Например, аз наблюдавах веднъж следното. Една мравка се хвана в паяжина и се оплете. Тя прати по сигнал, по радиото, чрез пипалата съобщение на другите мравки, че едина, коя се широчина и дължина, е хваната и да дойдат. Дойде една голяма мравка. Хванатата й съобщи, че нишките са лепкави. Новата мравка като дойде, с челюстите си откъсна една по една нишките отдалеч и не влезе в центъра на паяжината. След това отиде при скривалището и изгони оттам паяка. После и двете мравки си отидоха. Хората едвам сега откриват предаването по радиото. Те са изпреварени от мравките. Също така и пчелите. И други предават по радиото. Трябва да имаме вяра в човека. Постепенно хората ще развият вложеното в тях. Например, един плод може да е стипчив и ти казваш, нищо не струва казвам бързаш чакай след 4-5 месеца той ще бъде сладък трябва да чакаме нещата да озреят опиташ някоя мисъл или чувство на някого и казваш зелена е мисълта може да е зелена, но ти чакай тя ще озрее въпрос какво е действието на музиката? Тя има мощно действие върху дълбоките сили на душата. В окултната музика има известни тонове и като ги изпееш и най-свирепите животни ще се спрът, а пък има други звукове, които като изпееш или свириш, животните идват. Въпрос. Какво е въздействието на доброто и злото? Злото носи своето разлагане в себе си. Хората мислят, че могат да правят каквото си искат. А пък те не знаят, че с всяка лоша постъпка те се ограничават. Доброто те освобождава, пък злото те ограничава. В живот хората постоянно се подмладяват. А пък при човешкия обикновен живот хората постоянно остаряват. Това, което постоянно подмладява, е божествено, а това, което постоянно състарява е човешко, когато ти постоянно се подмладяваш ти си в божественото. От твоето отношение към божествения свят ще зависи и отношението на другите хора към тебе. Въпрос. Какъв е смисълът на страданието? Страданието показва, че си изгубил нещо, а пък радостта показва, че си го намерил. Страданието е метод за растене. Страданията правят човека по-чувствителен, а пък чувствителността е необходима за възприемането на любовта. Когато служиш с любов, няма да имаш страдания. Ще имаш страдания, но те ще бъдат външния, не вътрешни. Сегашните хора страдат от разединение. Въпрос. Какво трябва да се прави днес? Любовта осмисля нещата. Тя разрешава въпросите. Тя е обновителната сила в света. Ти като обичаш, бъди доволен, че повдигаш тия, които обичаш и същевременно повдигаш и себе си. Хората мислят, че не им достига нещо. А пък какво не им достига? Това е любовта. Всеки, който не проявява любовта, той пада. Трябва напреднали души, за да разберат това. Обичай всичко, което Бог е създал. Да обичаш Бога, това значи да вършиш волята му. Трябва да обичаш. Ти не можеш да живееш, ако нямаш любов. Ти красив не можеш да бъдеш, ако нямаш светлина. Ако не обичаш нито една форма, ти ще умреш. Тъй, че ако се откажеш от любовта, ще умреш. Ти съкръщаваш живота си. Някои мислят, че при любовта човек се изтощава. Не, при любовта няма изтощение. При любовта ние изучаваме вътрешната страна на природата. Когато помагаш някому, то неговите покровители отгоре ти помагат и ти създават условия за истинска вътрешна дейност. Под думата любов се разбира благото, което носи на хората човек, който е излязал от великото божествено начало. Списание Житно зърно 1939 г. книга 6